Марія розповіла про свою сутичку із жінкою в школі і зітхнула. «Цей народ вже давно не поєднується із цією землею», – сумно промовив Василь. «Господь може розлучити його із рідним краєм. Знаєш, я давно думав над цим. Мови нагадують мені храм і торжище. В церкви заходять лише чуючі Бога, а на торжищах хто вчеться? Охлос. Наша мова — храм. Він поклав Марії руку на плече і заглянув у вічі. Піднялися стежкою поміж дерев до черельця, що тоненькою цівочкою текло зі схилу. Пресвятає Богородице, вділи нам своєї водиці». Василь перехрестився і підставив пластмасову склянку під тихий струмок. Подав його Марії. Вона відпила і піднесла його до губ. Погляди злилися воєдино, і душі вростали одна в одну. «Пресвятая Богородице!» – знову схвилювано мовив Василь. «Цю жінку, яка носить, твоє ім'я я люблю. Повінчай нас!» Мати небесна. Вечір лив золоті меди на золоту берестову гору, на золотий Київ, на його золоту змучену душу, що літала з пагорба на пагорб, щось шукала і не знаходила. І раптом стрепенулася, побачивши нащадків Предслави і майстра Гореслава. Збулося велике пророцтво, і велика обіцянка неба. Василь взяв у долоні Маріїне обличчя, Довго розглядав його, А тоді поцілував її так, як колись, У той далекий березневий вечір На Володимирській гірці. Юрко повернувся з відпустки З розкішною русявою бородою. Зайшов до кабінету, сяйнув красивою посмішкою і виголосив патетично. «Вітаю кращих представників гріховного роду і нашої епохи!» Марія і Микола ошелешено подивились на нього. «Ви до кого, молодий чоловіче?» – із вдаваною серйозністю запитав нечуть вітер. «До княгині Ольги, а що?» Юрко недбало кинув сумку на стіл і плюхнувся на стілець. То вона вийшла тисячу років тому, до золотих воріт, попити кави у люсі. Почекаю, я не поспішаю. Їдять його мухи, який красавець. А ти не боїшся, що в тебе заведуться в бороді воші? Воші люблять вусатих, а гарні жінки – бородатих. Юрко зупиняється посеред кімнати, дивиться прискіпливо у вікно, згонить до перенісся брови і каже із вдаваним обуренням. «Що за націоналістичні краєвиди? Спилять каштан!» Марія і Микола теж поглянули туди. На тлі небесної сині жовтів каштан. У деяких роках дехто міг би поплатитися життям за подібні кольори природи. От уже буржуазне націоналістичне охвістя ця осінь. Повернув коліщатку телефону і додав пошипки. Жупили, як кажуть совєтські мудреці і всі творці радянської софістики. Він зиркнув на колег і додав. «Якісь ви обоє кислі. Піду краще по гомоню з дамами». Він зник, а за якусь хвилю з редакційних коридорів доносився сміх і жарти. Миколу минала та весела течія життя. Він страждав. Закохався у незнайомку Ольгу, яку побачив уперше в метро. І йому здалося, що знає її давно» що його єднає з нею якась велика і дорога правда. Віднині бачив її щодня. Відшукав школу, де вона працювала, і, сховавшись за креслаті дерева, чекав. Іноді йшов за нею до гастроному, іноді проводжав додому. Маршрут у неї був дивний. Інколи після роботи їхала автобусом і зникала в будинку гуртожицького типу. А частіше їхала до хрещатика, повертала у вузьку вуличку і пірнала в під'їзд старого ошатного будинку. Не міг зрозуміти, що це за такі не схожі між собою аж дві домівки в цієї вродливої Ольги, що хвилювала його безмірно. Те видавалося йому незрозумілим і навіть таємничим. Кілька разів наздоганяв її і збирався заговорити, але так і не зважився. Щось зупиняло його щоразу, коли йшов за кільканадцять метрів і дивився на її струнку постать, гарні ноженята, темні хвилі волосся, що застеляли плечі. Відчував непереборне бажання наздогнати її, хопити у свої обійми і більше не відпускати. Однак притишував крок, заплющував очі і подумки пригортав її. Вона зникала, а Микола ще довго грів поглядом хідник, на якому щойно чулися її кроки. Він важко зітхнув, взяв цигарку і вийшов у коридор. Осінній день поволі витікає у своє вечорове річище. Марії здалося, що вона бачить, як рухається час. Юрко кладе бом на стіл по червоному яблуку. «Що там у тебе, Марія? Тебе все агітують, щоб ти забрала заяву?» «Саме так. Я шукаю квартиру і не знаходжу нічого підходящого. Замість того, щоб шукати квартиру, займися розміном». «Це куди кращий варіант. Я нічого їхнього не хочу». «А чого це ти вирішила, що та квартира, в якій ти живеш, – їхня?» – Микола брижить чоло. «Її будували наші будівельники за народні гроші. А в тебе дитина. Їй треба жити по-людськи, а не тинятися по чужих кутках». Таке житло, як те, що ти маєш, особливої проблеми розміняти не буде. «Я хочу якнайшвидше позбутися спілкування з ними», – зітхає Марія. «Не витримую тих облав, що вони влаштовують мені, аби я забрала заяв. «А ти як думала?» – Юрко мружить очі. «Ти розхитуєш піраміду їхньої моральності і благополуччя». Моральний кодекс будівника комунізму – трактат фарисеїв, за яким не повинна випливати на поверхню ні брехня, ні злодійство, ні розпуста. У них немає проколів. Тим більше перспектива посла – це тобі не поїздка на козинку з русалкою. Юрко смакує яблуком. О, а де ж це наш партлідер? а отсутствие слона я й не замітів. У відпустці Марія складає папери на столі. «І куди ж цей розпускник майнув?» У подорож по ленінських місцях сміється Микола і підводиться за столом. «Ти ще не йдеш?» «Я ще, по суті, й не працював», – Юрко проводжає Марію і Миколу до дверей. «Ідіть, з Богом діти!» «Щось ти, сину, сьогодні якийсь не такий, як завжди. У тебе, може, побачення?» «Майже», – посміхнувся Микола. «Ще точно не знаю, але думаю, що буде». «Ага», – Юрко театрально схилив голову. Цей із серії я вирішив одружитися. Уже на 50% домовився. Я згоден, а вона ще не знаю». Марія і Микола засміялися і залишили редакцію. Стоїть золота київська осінь. Пора бабиного літа, сивих вранішніх туманів, негарячих погідних днів. Микола мовчки йшов аж до метро. Як не салкувався почати розмову про Ольгу, але не зміг. Сьогодні Саме сьогодні вирішив вийти із своєї схованки і почати балачку. Не знав, якою має бути перша фраза, щоб вона не відштовхнула ту, що сниться йому ночами і котру він бачить у своїх найсолодших снах і видіннях. Він помітно хвилювався. І новий костюм, і вишита сорочка тисли і заважали. «Нехай тобі щастить!» Кидає Марія на прощання і повертає до тролейбуса. Навзаєм, Микола махає рукою і рушає до метро. Ольга нервово ходила по кімнаті, визирала раз по раз у вікно. Внизу вищало, гуло, скриготало гальмами. Відірвала погляд від шумної траси і побачила заводські труби, сірі задимлені споруди. Важко перевела подих. Це не її життя. Усе тут і всі чужі. Навіть її мовчазний роботящий чоловік, що завжди щось майструє, не її. Те, що тішить її і гамує спрагу, нагадує стрімку радісну річку, в яку вона влітає викупується до схочу і знову повертається у це осоружне замолене болото. Тою всеочисною рікою було її кохання. Богдан наполягав на дружині. «Зрозумій, що мені набридли такі стосунки. На вулиці ти оглядаєшся, чи ніхто не побачить тебе із твоїх знайомих. Зиркаєш на години, квапишся». Вибач, але я не звик діяти так. Не хочу нікого ділити. Я хочу із своєю законою дружиною йти вулицею і не почувати себе злодієм, який краде чиюсь. Ти мусиш вибрати когось із нас. Я хочу бути з тобою, і коли й ти цього хочеш, то скажи це своєму чоловікові і приходь до мене назавжди. А ось так, по-злодійськи, зустрічатися не варто. Ольга Рушила була до дверей, але Богдан не зупинив її. Чекала, що нас тоже не на східцях, як робив це не раз. Хватав і повертав у їхній милий рай. Гаряче цілував під тиху і ніжну музику шаленів. І знову вони горіли, як два смолоскипи, згубивши лік часові. Цього разу лише почула, як клацнув позаднеї замок. Два тижні не озивалася, не дзвонила, не нагадувала про себе. Однак зробила те, що порадила їй зробити Марія. Відшукала старенького священника, і він радісно охрестив її. Кілька разів заходила на кухню і мовчки спостерігала за чоловіком. Він схилився над столом і ремонтував старий радіоприймач. Бачила я його великі руки, невеличку, але вже окреслену лисину. «Толю», – покликала тихо, – «мені треба з тобою поговорити». «Кажи, я слухаю», – озвався, не піднімаючи голови. «Ти нічого не помітив у мені?» Її голос затремтів. Помітив, що ти отягла хрестик, а як побачить у школі, не боїшся? Він вертів викруткою. Нащо те тобі? Я охрестилася. Тю, воно тобі треба. Оце ти мені хотіла сказати. Не це. Нам треба розлучитися. Ольга зблідла. «Це ж чого?» – Анатолій відірвався від роботи і здивовано подивився на дружину. «Ти настільки байдужий і безпристрасний, що навіть не запитуєш, де я буваю вечорами у вихідні?» «То тепер запитую, де?» – його лагідний погляд плив кудись повз Ольгу. «Я буваю з іншим». Я зустрічаюся з іншим чоловіком, і ми вирішили одружитися».